Rugăciunea a doua, pentru alungarea Duhului Răzvrătirii. Aleluia, Tatăl nostru, Te iubim, Te slăvim și Te rugăm, alungă de la noi Duhul Răzvrătirii, care naște mânia și iuțimea, războaiele și revoluțiile, crimele și tărhăriile, mafiile și sectele, sinagogile sataniei și ucigașii de suflete, nații minciunii și partidele politice, producerea armelor și folosirea lor protejarea fără de legilor și fățărnicia democrației ca să transforme lumea într-un haos și să instaleze domnia lui Anticrist. Aleluia, Tatăl nostru, te iubim, te slăvim și te rugăm, alungă de la noi Duhul răzvrătirii care distruge instituțiile, statele, educația tinerilor, biserica, spitalele, economia, societatea, viața oamenilor, Națiunile, natura, animalele, hrana, credința, nădejdea și iubirea, ce ție ți le datorăm, fiindcă nebunia, prostia, prostituția, obraznicia, lenea, înșelarea oamenilor să aducă Domnia lui Anticrist. Aleluia, Tatăl nostru! Te iubim, te slăbim și te rugăm! Alungă de la noi Duhul Răzvrătirii, aduc de demoni, de ucenici satanii, de ucenicii lui Iuda de dușmanii tăi, de atei, de păgâni, de repădații de la biserica ta ortodoxă, de trădători, de agenți și spioni, de fățarnici, de trufași, de cei care sădesc zavistia, ura și clevetirea, de cei care fac vrăji, blesteme, jocuri și mântuiesc și mânuiesc toate cursele diavolești ca să prindă suflete și să aducă domnia lui Anticrist.